Ndege za kivita na helikopta za mashambulizi za NATO zimefanya mashambulizi zaidi huko Libya na kuzidisha shinikizo kwa majeshi na utii kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Wapiganaji wa uasi pia wamepata mafanikio kidogo katika milima ya Nafusa simbali kutoka mji mkuu Tripoli. Ifuatayo ni ripoti kamili. Mashambulizi hayo yanato dhidi ya vikosi vya Gaddafi yalikuwa ni mafanikio madogo lakini ni dalili inaonyesha kuwa nguvu ya kiongozi wa nchi hiyo inaanza kupungua polepole. Ndege za kivita za Uingereza zilishambulia kambi za kijeshi katika mji mkuu Tripoli na huku helikopta aina ya Apache zilitumiwa dhidi ya ngome za Gaddafi kwenye mambao nchi hiyo. Vituo vya satellite vya Kiarabu vimesema kupelekwa kwa helikopta za mashambulizi kumewatia more wapiganaji wa waasi na kuwavunja moyo wafuasi wa Gaddafi. Kamanda wa Jeshi la Uingereza John Kingwell alisisitiza kuwa utumiaji wa helikopter hizo ni kuwapa uwezo mpya wa kukabiliana na vikosi vya Gaddafi. The unique capability of that helicopter is its ability with its very advanced fire control system and, and radar to actually um, identify Uwezo kipeke wa kipekee wa helikopta za mashambulizi ni uwezo wake wa kiwango cha juu cha kudhibiti ufiatiliaji risasi na rada ambayo inaweza kutambua na kulenga kwa shaba kubwa. Hilo ni jambo ambalo kitengo hicho kimeshindwa kufanikisha. Hii itaniwezesha mimi kibidi kutoa ulinzi kwa raia wa Libya ambako ndege hizo zinaruka ambapo kwa wakati hazifanyi hivyo. Mwanamkakati wa jeshi la Uingereza, Luteni Colonel James Atherington Alelezea fursa mbinu mpya za helikopta hizo ambazo zitahujumu sana uwezo wa kanali Gaddafi kwa wadhura wake. Anasema huo siyo mpango wa You yeah, I think it does you know, it, it just brings something else to the party. It, as I said, you know, we able to fly lower, slower, different munitions. It's an escalation and, and, I, and I think, you know, we are committed support... inaongeza swala jingine kama nilivyo sema, Tunaweza kuruka chini zaidi kwa polepole pole zaidi, tunaweza kutumia aina silaha tofauti. Na nadhani tuna nia dhati kuwasaidia na kuwalinda raia ambao Gaddafi anawaadhibu. Waziri omba nje wa Uingereza William Hague aliliambia shirika la habari la BBC kwamba Uingereza ingependa viongozi wa waasi wa Libya watoe picha ya wazi jinsi wanavyopanga kuongoza iwapo kanel Gaddafi atang'olewa madarakani. Vikosi vya waasi huko magharibi mwa milima na nafusa nchini Libya Vimeripoti kuwa wamedhibiti maeneo zaidi katika siku za karibuni kwa kuteka miji mitatu na kuzingira mji mwingine wanne. Mashambulizi ya helikopta za NATO kwenye mji unaozalisha mafuta wa Brega kwenye mwambao wakati umeongeza shinikizo zaidi kwa vikosi vya Gaddafi wanaolinda mji huo. Wapiganaji wa asi huko karibu na eneo muhimu la vinu vya uzalishaji mafuta na gesi huko Brega pamoja na bandari ya karibu ya Ras Lanouf. Vituo vya satellite za Kiarabu, vinasema baadhi ya wapiganaji wa Gaddafi wako tayari kujisalimisha lakini wanaogopa ulipisaji kisasi. Wafuasi wengine wa Gaddafi katika siku za karibuni wamekimbia kwa kutumia boti hadi Tunisia ili kuepuka kujisalimisha kwa wapiganaji wa waasi.